Azteko, eman kizonau beti ilunkeriak kondatu ordez, behion bat badut gaur. Gaztezolok dionaz, gaur urteko egunik zorion txuena da. Tzizteo hartu ordez, gaur berezia zera. Blue Monday ezagutzen noen urteko egunik tristena, urtajileko ustotilu garen astelenean dena. Gaur beraz Yellow Day egun horia. Blue Monday egazkin kompainia batek egin ikerketa baten, ondorio ala izanatu dute. Yellow day aldiz ez dakit egia janez ut sobra bilatu. Baina ez ga gaur yellow day temperaturak gora doaz. Udan xartzekotan garelarik, haste bat lehenago izan balitz aldiz. Hm? Etzen behar egosa gaur da, beraz, martxanda. da. hor ordu gehien ditugun garaia da. Ekainaren hogeita laua arte hor, doni behar eguna arte. Dume, justuki, san juanen garaia eudako salstizioa eta bar Don Ivane sua egiteko eguna ere iduriz Euskal Herrian egun hortan iturri putzu eta erreka batzuetako urez garbitzea, aietako ura edatea edota eta Don Ivane eguneko goizeko iintza hori zapaltzea osasungar dela sinetxi izan da. Bom, ura edatea gaur egun Hortzizet kontxe hilatzen jaking gauzien ibaino obekki baijonako errekan edo ustaritza aldean edatea ahiskutsua ezeiten alda baina beste manera batez ospatzen alda alere eguna suah ez adibidez Mo bon, galtza nahiz Yellow Day egun zorien txuena gaur da, oporak urbildira ere gehien entzat, eta irugaren argumentua orda intxaria berezibatu kitzen da Iritxeda udako dirutxo extra hori jasotzekor garaia, Ba ez dintzen jakinen orta zaldiz. Hm. Bota bestelako informazio bat, segitzeko argazkiari lotura, lotua, argazki gintzari. Zaiten nola zisten zuek uh, argazkiak hartzea artze, gustuko bat duzuenez. Uh, bon, eta behar gauza gaur egun telefonoekin uh, edo zer gauza hartzen baita argazkitan orain, egunean pentsa bat argazki hartzen dituzuen, gogoetatzen aliteik ete hortaz eta kalkulu zonbait zuen. Laster joan esikin gainera argazki sola sarituko gira, alta, sobera argazki hartzea iduriz ez da hon, ez da hon gure memoriaren zat. Ameri-Indiarek garaian, beldura hartzen zuten, eh? argazkitan hartzen zularik norbaitek, haien burua, haien harima lapurtzeaz beldurturik. Baina hemen, iduriz, gure memorioa, amdomu, memoria hartzen du argazki batek. Naiz eta funtsian argazki batek, be memoria lan bat ere egiten duen historiantzea. Egia da, argazki batek, berak, Memoria, na, memoria lana egiten badu ere, eh, urte bat gaualdia izan, antzioi eta kobatak zu gaualdia, berezik iso bera alkohol edan duzularik, British Psychological Societico ikertzaileak lotura egindote irudien hartzea eta memorioaren arteana ikarketa bat egin dute, berroi tamar bat pertsonarekin. Aliketa uh, zer zen, bat obra bat, bazuten parean denek berdina, baina, uh, ba, erdiak berzuen argazkitan hartu, eta besteak begiratu, argazkirik hartu gabe. Eta ondotik galetzen zitzaien deskribatzea obra ulertu duzue, nork zuen, obekien deskribatzen tindu obra hori argazkirik hartu etzuenak. Bo. Oldschool manan, eh? besteaz saiatu gaualdi bat pasatzen argazkirik hartu gabe eta agian alkolik gabe ere berdin gabaldiz oroitzapen gehiago ukango diuzue.erb I hitzz Hiz eta putz. Bola ere untsada argazkiak hartza ez du golderantzizkoa janen. Joanes Etxebagiarekin, Laster Patsi Laskarai Argaskilariai patuko dugu, diadanik soegiten alituzue bere Argaskiak interneten webgunean, bere webgunean. Kantu bat lehenik, arek, bat, ementxe. Elortegi, anaiak, taldeak gezurretan ari dira, kantua atera dute, bideoklip batean agertzen dute, ba, irudizahar batzu erabiliz gainera, bakioko rock and roll taldearen ge surretan ari dira kantua esetasunean lopetzan erdian aise bigabeko sindiretan besidera tan edo gezuretan, ari dira, elortegi anaiak taldea, bakioko taldea, bizkaitarrak, eta... Uh, diskoa 2018ko dute azkena, kantua uere disko ortakoa da, baina bideoa edo klipa orain txetan, uh, agertu dute. Azta kit, uh, beste disko bat prestatzen ari den taldea edo beste aktualtaterik uh, ekarriko duen. Baina behintzat, orda, xarean aurkituko duzue. Um, Badok.hu sen, adibidez, edo elortegi anaiaken guneetatik pasatuz, kontzertuak iten itutuzte behintzat. Telebistako putz hutsa, Iratiko hitza pitz. Hitz eta putz. Zomai so, minuturem uren joan esetxe barriak gurekin, argazki solasaritzeko bainan lehenik uh, beaipatuko dugu teknologia, bishkaba teknologia berrien uh, web gure ansahtuz, uh, beti gauza interesgarriak ateratzen baitira ortik, uh, beti usu, behintzat, uh, eta hemen uh, teknologia berriak eta uskarari lotutako gai bat, boz gora ilu famatu horiek, bakizue, bluetootharekin lotzen direnak orain gehiago hetuak direnak zuen telefonotik musika bidaltzeko adibidez aririk gabe eskutan sakuan emaiten alui batzuk egiten duten bezala Baina orain ere uh, ba, boz gorailu horiek hitz egiteko kapasitatea dute ere eta zuek haiekin hitz egiteko kapasitatea ere hori da geroa iduriz, duriz onpo da Google Home delakoa eta beste um, ba, marka handienak handi gu, guziek badute oiena. eta galdera itenu sustatuk Boz gorailua dimendunak iritsi dira Europara Baan egdaraz hitz egin beharko diegu bai euskaraz dirudienez, zaila izango da zerbait aurkitzea ba, oiek e, geozta gehiago hedatuak izan den diren tresna horietan e, Pixkat kompplikatua da gaur egun interneten o, telefonuetan ordenagailuetan euskarak lortzen du bere leuaa egiten, Baina tresna hoietan lortzeko euskaraz uh, emaitea, dena eta beste pixka bat komplikatuago da zenta hor sartzen da ahots sintesiaren teknologia grabaketena uh, ondotik berda er, ahots errekonosimenduaren uh, ba, tresna hori plantan emaitea eta beste, eta beste, nahiko komplikatu egiten du, uh, bainan, bon, bada horra, ikerketa, interesgarria, gogoetatzekoa, funtsian jada uh, ohitoak izaiten algira, holako tresnak erostea, eta franceses, erabiltzea, adibidez, edo espaniolez, inglesez, benentzerratik ez dira euskaraz. Hm? Xoxa, xoxa, berakere di honbezala, xoxa arazu abeti hor horbaita merkatu horrena. Eta haste azkena hitz daputzen emankizunaren azken, haste azkena zurekin pasako dugu, joana ez etxe bagia, Bai, zuie parte hon. Eta eguzkiarekin ere egia erhana, espaldiko partez. Bai, ze behua. Sobera haua, iaz? Yes? Puh, bai, kampundiener pentsatzen dailaik bai, <laughs> ni barren behin izbo. <laughs> Ai, egia. Horek, eh, zinez uste dut, nahi gaitola mindu edo zerbaitolako egin. Bref. Mm, na den guk ez dugu batearo aipatuko naiz eta pasatzen den denbora ere aski hautatu dituzun argazkiak aipatzeko zu dit hitza amaiten auzut naski gazna batzu argazkitan ikustendan diren hemen. Bai ordin azken jonikabeitzen natze baiit desbegin egin eta gainera uste dut... Uh... Haukzen hitzeman eman nila, nuizbait kronika batetan sartuko nutila Patxil Azkarraien argazkiak, mm -hmm. ebe promesa bat gytienez etxekiko dut, hau izanen da. Mm -hmm. um, ez da kasualitatea e, eta Patxil uh, Azkarraien ez da Waiartinoko uh, kronika gehienetan bezala kazetaritzako argazkiak egiten dutina, bena uh, nik zinez hannits maite dudan uh, argazkila iba da pertsona gisa bai bena joi bazterjuziko du kronika juntan eta e, eta gainera e, batxi ez da dezagun jola e, sale sozial eta bestetan e, azken puntako e, argazkilaai edo edo.0 argazkilaai bat erran dezagun. Bena badu webgune eder bate eginik azki berikita eztak ezagitu denez eta naginean e, bezaguitazi balio beitu hor e, begirada galtzia saiez sail eta hor e, bate ezagutzen ez nian argazki sorta bat ikusi dute eta da gaznaena bena Odin e, e, hanitzegi egin dut ikusi dulek zen eta du izait teknikaaldetik e, izatena jalitzatekila publiziitatia egiteko argazki sorta bat argi eder batekin, hitalekin hititzalargiako laoso markatuik... Gazna nula erhanen duk turister Gazna-saltzeko behar badatia argazkitsa genak argaz, e, Gazna-hoik janik behitia, barnetik e, Kakotxe nartien itxusi behitia, mena bon e, Kakotxe nartien egiten dut eta nik e, ez dut maite Gazna-uniforme ahola elkitzen dena Baste hauetan dien lamte gietaik e, bena baina no baiola ideo eta txinbat oso, oso oso estetikoa bena prefosta eta eta hilanik publikitatibak zen eta hor be hutsa saltzen bestela Hmm, bai, zenta hor, ez dakit, e, naiz eta batzuak maite duten, untsa egina pikatzen duen gazna hori, hau, ez tutu uste jaten aldenik, ez? Eh? ala ere, zenta hor, eltsen maila batera, ez dakit zeurteko den, mila bat zireun, eta, den, baina, zahar, zaharra maiten dute gazna puskabielek, eh? Bai, hor gutxi batetan gianik emaite diz oui. gasna hutsaz baina hor uh, janik da baknetik oshowki estakit janiz ba litzatekin ezateko, bena, gutiae, uh, bai ez ateko baina batzen den gutia e bai eta eta bena ezagutsez uh, patzi ezagutsez Uh, Pentsatzen dut interesa besten unbait zila, hor, mm. uh, jateko segir badakila untxahaitatzen gazna, bena jor argazki argazkientako zinez uh, oso oso estetiko dia, eta, eta gainera uste dut badela humore nik hala interpretatzen dute, eh, hain, hain esplikazioik uken gabe, bena uh, badela hola humore puntu bat, uh, arg argaznak ez harrik behitia zinez, publizitate argazki batetan etan bezala ahola, mm eh uh, eta eta hori Janits maitatu dit. Bai. Egia, baskinan ituri dute uh, obra batzu eta aoka aoka obra batzu edo kasik eskulture batek gola uh, ez argibalitu bezala. Bai, eta eringarri joi erraititen betuzu zen eta patxik egin dutu argazki sortan danna bat eskultore, euskal eskultoren lanetaz, mm. bada, e, bai argi talpen bat edo beste uh, publikatuk izan dena eta eta bestealetik eba hatsoargin erraititen niean argizalakola oso markatuk gela eta hoi da be argazki launenen eza ugarietaik bat... Uh, koloia ke bai lantzen oso manea interesgarri batez bena argitzaleetan eneustez hortan da beste munduko askilahi batzinez oso oso interesgarria markatzen ditu lotsaik bate gabe argiak eta ilhunak zumbaitaldiz Nik uste uh, argazki treznan egiten dutian uh, regla zetan, eta bestezun ze baitaldiz, ebay geo Photoshop-ekin edo nik da kitazetze lojizial baliatzen din, geoe bai usu uh, bortsatzen dut juan nitsola. Eta zinez balio duz uitea ikustea hor, bat argazki sortan dana, bat web gune hoortan, simple denatza maiteko, patxilaskaraiuskazsidatzik.com, Eta badia hirietako argazkiak, hori ikusten dut hor bilbo, zarautz, miarritze, badakita idela lan berezi bat prestatzen Euskal herriko hiriburuetaz, eta horre kontrasteak oso oso askarrak dia. Eta gainera badu beste zerbait oso interesgarri argazkila ihunek da, e, zunbait aldiz ezagutzen dugu argazkitan hartuik dena, ikusten ahalda ez dakineki batetako eskultura bat dela edo beste, Bena gehien gehienetan äh, zinez poesia bilhakatzen diagazki horik zen eta äh, marazki edo margoa abstrakto batean zinen bezalagia hola erdi Um, detailezunn baitetan asmatzena jahalldgu zerbait bena guida jakurketa baten egite ez da jakurketa inposatuk bate ez da, da erreitatiaen kalka bat bate hiiannik sekula mm. eta beti beti uh, jamaiten dutu jola uh, azkenin gut nahhi duginmundilatzen eta gu esQita uh, argazki hoietan nahhi dugun asmazie eta eta oso interesgarria da zubaitaiz hoieiko gertatzen edo agitzen ahalda kasetaritzako argazkiekine bai, baina hanitxez gytiago eta horrentako interesgarri da nuiztenka arte galerietan dien argazkien ikustea zuitea bai, eno ustez. Habe bai, zinez bai, ez da nein argazki batzu horbe gilatzen tutez itz egiten ari ziren behomentuan eta bat du bi ikusiak nintuen jadanik, baina egia da badutela zinez arte obratik, hor bai baduzula Be, tinduarena, egiten zinuena, Bizki abstrakto eta anzten duzu. Edo ez duzu segitan ulertzen, uh, zinez, uh, ze irudi baden, ze pertsona baden. Gehiago iten, ikusten duzu irudi bat, marazki bat, uh, forma batzu. Eta gero bigarren uh, momentu batean, uh, bau hartzen zira badela murru bat, eta giblean batzu edo, edo urbazter bat dela, edo azken egin zinez, bado arte bai zinez. Ba, ik bategabe eta gainera erraititen dute uh, errepikatzeniz beriz uh, webgune jotan balio dila denboa galtzia eta argazki sorta desberdinetan txartzia. Um, bi suegin dutut hor zu bintzo zinen berden boan, eh? ala nula ezkien hanitxalkaren zuten. <laughs> batetan zerf uh, argazki sortan, um, zurexpozizion, eraitenen teknikaekin, uh, argi, hola, itogarri bat bezala bada. Uh, Surfistak hor erditan argian uh, itoik bezala, eta geho uh, beste batetan uh, txartzen eta guai ez dut izena txamanen, uste dut mendiburuik izena, eta hortan adarrak dira, zuhainetako adarrak, ezagutzen dira adarrak dira, baina bada holako uh, mundu, mm. ezta genie, nik jane, nik jane, <laughs> japoniat jamaiten aiala, ezta git sobea nula erran, mena uh, zinez uh, argazki sortabak hotxak uh, mundu desberdin bat eta jamaiten gitu, eta, eta bon, sumaitaldiz... Uh, Denboa galtzen delaik hola, hannis da bagneko imaginazionez orkuntzan eta beste, eta usteet batxik, eni hasteko hoiek hartzen deitadala. Mm. Bai, ze askinen uh, pentsatzun, berak ere baduela hori, eh, denbora galdu behag duela, initz ba, berri ingurumenari begira egoiten eta eta hori esker duela eh, argazkitan irabazten. Bai, uste dit bai denboa galdu denboa hartu hobekian eta eta ebai lan lan jan eta hm um, Doniwan badu argazki saltegi bat hola ezagutzen da hilenentak 8830 eta um, hor badu beriki berik edo azken urtetan ara moldatu du bestu joa, eta bada gela jakusketak gela pare bat gibelin eta hor jakiraso gitea zumatar argazki uh, paketa baden ikusgai eta konprezentzeko egiten dutila argazki handana bat handana bat eta badela gibeletik uh, selekzio lan handi bat uh, hoi da Be denboa hartzen ez dugunek, menz duguna, e, kaitia lan hanitz eginik e, gainera patxien kasuan kontzientekik haitatzeko, zuin argazki zuinekin eta sohtak muntatzeko, eta zerbait istoiak kuntatzeko azkenin, e, betzi izan kasetaritzan edo arte mundian, uste dit e, prinzipioa dela zerbaiten kuntatzia eta eta patxik, patxien argazki sohtetan, e, eni istoi hainitzk kuntatzenteizt. Ebe, ala, internetan aurkituko duzu, eh? patchilaskarai idazten da, patchilaskarai.com, badazzer eta zuk egan du honi banero izunen ere, uh, bere galerian. Ederki bukatzeko beraz, eta poesia pixka batekin uh, udain zin ere. Uh. Pastuko duzu jazuk ere, du demora hartzen argazkiak hartzeko, lan Ebe, agian bai, geho, ikusiko ikusiko, ikusiko, denaren uh, badu txantza badu dala lan bat, nun argazki tresna bat justok, uh, ba, den justoki, lan tresna bat, ordin beti egiten dut zerbait, eta bai, bai, bai, bai, denboa libre de laik, zer fosta. Bon. Ebe, hoben, horrek <laughs> hilan bukatzeko <por> dugu. <laughs> ebe, Dio hanez, euh, mil esker, ahundi bat, hitzeta euh, putzen bilbidean partertu izanak urte bat eta beste. Eta, hain txegur bici ere alean ikushiko dugu elgak egiz. Eta bai, gati bezala. Re posta. Izan putz, Dio hanez, mil esker. Eba, Izan muntza. Eta laste ramar bat minuturen buruan gure mankizuneko gomita, anaitzea gire izango da, e, kainaren ogei untan errefusiatuen nazioarteko eguna, eta azkenean gure artean gerostaleko gehiago duen egoera bat, Europako migrazio politikaz, eraikitzen dituen murru edo mugetaz, izango dugu eta indartzen dituen mugetaz, eta beste, horta hitz egingo dugu, ese huese langilea den anaitze agirredekin. Bosterdiak mementu, zeuskal irratietan berriak zurekin bernadatargein. <tied> Miagitzeko abertzaleak zatituak, biagitz otroman bestelako ataldeak heldu den herriko bosetan bi urteren burian, zerren da ideki bat eginen duela diakin arrazidu eta bestalde izanen da, horai Michel Venak ausa pezarekin direnena. Euskal hidigune elkargoak Euskara eta Kaskoina bere lujaldearen hizkuntza bezala ezagutzen ditu ofizialki, frantzesaren ondoan hori dio ladun batean hidigune elkargoko autetxier boskarat proposatua izanen zaien deliberoak, formulazioa Ipar-Katalunian eta Bretanian egindutenaren parekoa da. Interes orokogaren alde hartu dut erabakia Joe Mendez militante sozialistak erkurso bat pausatu zuen asteleneean paueko ausitegi administratiboan baiionako bestak pagatzearen kontra. Ekainaren zazpian hartu zuen erabakia baiunako kontseiluak, bainan bere alau jodu miarritze eta mugerreko beste bierritarekin judeak bi edo hiru aste ditu orai erabakia maiteko espadu haien alde egiten estado kontseiluaren kontseilurat eremanen dute afera. Eta udari ongi ongietogia musikarekin, biar udako lehen eguna dela musikaren pesta ospatuko da, ainitz hirietan animazio eta kontzertuak antolatuak dira, abes batzak, rok, kumbia edo txaranga ibiliko dira, baijonako kariketan edo miarritzen, doniane Luisunen ere izanen dira inbatitzordu, doni bane garazin atik, larun batean eginen da pesta eta siberu one idee via hitordo et maintenant doté ereka Eta itzina pika liburuak argitaratzen du suazia elkarteak, Jean-Michel Bedachagerek xagare, beda idatzi du. Hoita amar musikari eta beheuntabe hoita amar jantzarien biografiak, argazkiak eta ipaldiak hatseman daitezke, liburu ortaan denakemetzi eta hogoigarren mende hastapenean sortuak dira.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 Ikusten. Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Iso! Iso! Iso! Ostegunean, iso, Oste gunean, iso Aortengo azkentsaiua talde gazte batzi utziko dugu, togaitz! Tez metal talde berriak bere sohkutzaren isturiak kondatzuko edigu, gifindak zoen artean... Nice, Oste gunean, argatxeko bederatzitan, iso eman gizunean! Ixo! euskaliratiak.eus, euskaliratien webgunea. Itzetaput it Itzetaput it Itzeta it Itzeta it Itzetaput Itzetaput Itzetaput <laughs> Itzeta Itzeta Itzetaput Rentsan, gai nagusi honetan berrian soldata rakala eta ego euskal erriko emazten soldatak euneko geita mairu handiagoa behar luke gizonen parekoa izaiteko lab sindikatuak orkestutako txosten baten arabera. Emazten soldata bat azbeste gizonena baino zazpimila zazpireun euro tikiago da hori dena etxeko langileen egoera kontutan hartu gabe. Be, uh, aurkezpen irudia beraz eta xetasun gehiago berrian. Berria bestalde aktualitatean bere ama urteak uh, ospatzeko. Berriak zuzenean emango du ama bost garen urte horreneko ekitaldia. Bi beteko ditu uh, ama urteak eta urte horrena beraz ospatzeko ekitaldia. Egingo dute gaur, rando hainean zuzeneko emanaldia aldia zazpiak laurden gutitan asiko da webgunean eta Beatrice Savallondoren eta Marcello Otamendiren solaskidearekin. <totipasar> Autogobernu lantaldea bestalde berrian presondegi politiken eskumena eta erreferendumak antolatzekoa jasoko -di ditu estatutu berriak. EAJOTA eta EH Bilduk babestu dute proposamena ezaldiz elkarrekin Podemosek, PPek eta Pseek. Soziaristek, autogobernu lantaldearen bilkuran aurkeztu dute, berazea EIOTak eta EH Bilduk azken akordioa, zenbait eskumen berreskuratzea litzatekearen elburua, zehazki gizarte segurantzarena espetxe politikena eta e antolatzekoa. Eta altsasuko huzi abegian baita argian ere, argian gainagusietan, ma iru urtetik, kamagera diaitsi diote zigora, Iñaki Abad, altxasuko gazteari. Espainiako hau zitegi nazionalak, altxasuko epaian akatsak direla onartu Eta hauek zuzentzeko, uh, ba, hau izan da erabaketariko bat, Abaden kasuan epaiak beraz ezagitakoa, baino zigor handiagoa ezagizitza jola onartu dute. Irrefusiatuen gaia bestalde gai nagusietan ere berrian, he uh, behar, gertzen dira Juncker eta uh, bi aldetan Macron eta Merkel. Junckerek bilera deitu du Europak hainbat ahimbat kide edo bilerara barkatu, irrefusiatuen hauzia aztertzeko. Europako kontxeiloak ondoko astean egingo duen bilkura prestatzeko, Aintzi bilkura informal formal batetaratz beraz deitu du Europako batzordeko presidenteak. Gaia ere aztertzen dute, bestela egiten aldugu Ipar Euskal Herriko hitzan IES lari adingabean adina hausitan tituluarekin. Atzeriko adingabean arduradu administrazioak, bainan adinaren evaluazioa dela medio, kontrolen zorroztasunak gaina hartzen die, batzuetan adingabean eskubideei. Reportai berezi bator hitzan irakurgai eta argian aldiz, uh, konzentrazio esparru erraldoia Europara, IES egin nahi duten migratzain lehen galderazko ikurarekin Hemen, zenbat eta unjuziago OB premiappean Afrika Ipagaldean edo Balkanetan gune itxi bat saltxatu eta Zaaboga bailiran Europara ihe egin nahi duten migratzaileak bertan kontzentrattzea da Europak batasunaren azken proposamena. Gure gomitarekin ere gaina guxetan izango dena, OSS gazzakkeriakoan natzea gi izango baitugu gurekin ospasei minuturen buruuan. Iruzur zantzuak Arloz Arlo aztertuta gutxienez sei kategoriatan Iruzurra osakidetzen beti hemen argiakor biletik segitzen duena. Osakidetzako oposizioetan parte hartu dutenek Arloz Arlo atera dituzten emaitzak aztertu eta datuez lagundutako ondorio keskagarriak biludite Euskadiko Medikoen sindikatuak Iruzur Froga Gisa punt euen bestalde ondadaki kopurua mugistearen aldeko apustua egindute dute kaninek kanpinen elkarteak Euskal Elkargoak bilgararrisinikatuak eta zito birziklatzen enpresak bat egin dute, Udan, bakantzarik ez, ondakin entzat, kampainaren entzat, gazeta puntu .eu. eus. Bayonatik endaiara oinez, etorkinen elkartasunez. Haiek gu dira alemapean, Bayonatik endaiako erretentzio zentroraino joanenden ibilaldi antolatzen du bizik ustailaren amairu eta amalauean, gazeteak kaipatzen duen bezala. Media bazken aldiz, izen bat, uh, be izkuntza politika elkar lanean eramaiten segitzeko eh, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Euskal Elkargoren artean eta media bazken bestalde, saio 0 bilakaren ikusgarri berria ustira lontan baionako antzukien aurkestuko dutena. Zudezten aldiz gainagusi mundiala futbola beraz Cristiano Ronaldo Iduriz marokko eta portugalen artekoaz. Ninten mm, sabailma uszi, eh, gorg duzue. Eta musikaren pesta bestalde bayona chai Baionako Bayonako egitarra ua beresiki. Aipagai. Ara, prentsaz segegeiten alginoen. Dengi eta putz. Hutz, hutz, hutz. Hitz, hitz. Hitz eta putz. Eta musika pixka bat lehenik, ondotik, horretaraziz, uh, gure gomita nahitzea gire izango dela. Beher meokobidea hartuko dugu, urgatz taldearekin eta urgazek noitxe kantua proposatzen du Deskuberria Orkesteko. Gatz, taldea bermeoko taldean, noitxe kantuarekin diskoberia atera dute. Hori, deitzen dena, gomitaren denorea orain. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Ekainaren hogeia egun, e refusiatuen nazio, nazioarteko eguna eta aktualitatean ere, Gure artean geroztaleku gehiago duen egoera bat, gurekin neseoese ajasekeriako langilea. Anaize, agire, arratsaldeon. Arratsaldeon eta amila ezker, gombite Ba, laistera ipatukitugu aktualitate hurbilean ditugun eh, ba, Aquarius itxasuntziaren adibidea edo ta Europaren politika, baina zuk zer diozu, anaize agirea, aurten bereziki, aurten taskenan azken urte huetan, eh, gure arteko gai garantzitsua izan behar du, erre eh, egoerak? Bai, da, e, izaten ari da, eta etorkizunean, ikuste izango dela, zegaia huez da bi egunetan dezabertuko, Mundu globalean biziki gara, Giparraldean hartzen ditugun erabakiak eta aplikatzen ditugun politikaak eta neurri ekonomikoak hegoaldean daukate eragina eta guregana datorren jendea ez dator bere herria, bere etxea, e, bere familiak utzita egoera hobe e, baten bila ez baldetorri. Hori argi izan behar berdugu. Eta horren nolabaiteko baiteko erantzunkizuna ere guk badugula eta bueno, horren aurrean ere prest eta, eta irekiak egon berdu gula eta, eta neurriak hartzen hasi egoera desberdinkerian e, e, oinarritutako e, egoera hau e, globalizazio hau aldatzen hartzeko. Um, ikusten da, ala ere, ez dakit zer diosun, mainan, egitarren uh, aldetik, ala ere, uh, ahera egiteko presden jendea badela, badirela taldeak, badela mobilizazio bat, zer diosuzuk? Horren ba, aurrean, e, oso ba, ba, ikorra naiz, naiz eta e, iristen zaitzikun mezuak dira, gizartea jendarteak geroz eta individualizagoa dela, ez dela mobilizatzen, ez, de, ez, degula, ez ditugula gauzak aldatu nahi. Hor ikusten deguna da, e, giza, Gizarte zibil mailan badagola jendea itz, gautzak beste era batean egin nahi bituela, bere balioak direla Europa honen balioak ez direnak hau da legeak errespetatu nahi ditugula, E, elkartasunean zimisten dugula eta guztion berdintasunean, eta hori ikusten ari da. Ikusten ari da, Euskal Herri Mailan adibidez eta, eta Europa Mailan dauden mugimendu dutan. E, agian ez, ez dira gehiago izan gaitezke noski, baino, Ez ezagun pensa, ez dago la jenderik, horren alde borrokatzen duenik, eta, eta hori da bidea, eh? Eta bueno, hori oso kontutan hartzekoa da. Mm. Europan nageldituz justuki zerkek egiten du zure ustez estatuek e, ez dutela egiazkoa harrera bat egitean edo azkenan aski uzkur direla politika duin bat plantan e, emaiteko errefuxiatuentzat. E, nik uste eta begiratu beharrik, osea, begiratu besterik ez dago zer egiten ari da Europa mugak e, handitzen, gotorlekua geroz eta okerragoa da, eta geroz eta traba handiagoak jartzen ari dira errefuxiatuei eta migranteei etortzeko. Hori, e, behiratzen badugun, ze politika aplikaten ari Europa, hori argi dago. Ez dezagun pentsa, 1.000-2.000 e, persona, e, persona esaten zuten bezala errefuxiatu hartu nahi zituelako Europak, ez deezagun pensasa e, betetzen ari denik esaten diuedan bezala, legedia, nazioarteko legedia eta hitermenak eta eta bere etxeko lanak egiten ari denik, baizik eta justu kontrakoa. E, babesa behar duen jendea bizio hobe baten bila dabilen jendea eta eskubide hori duenari ukatu egiten ari zaio eskubide hori. Eta hori argi izan behar dugu. politika da mugena, politika da, zamporatzearena, ez da, arrera dena. Eta zerke egiten du, azkenen mugaren autua egiten dutela europearek edo Europako estatuek? Ba, azkenean, gaude sartuta dinamika horretan, e, ikusten badutue, e, bueno, ni alde hortzatik e, nik ikusten dudana da, Europan zabaldu dena da gehien bat gobernuetan neoliberalismoa, horrek ez nahi duenarekin, agian Portugalken duta, Baina, bueno, eta orain ikusiko dugu, Espainia erestatua nola dijoan kontua, eh seinale ditugu, agritugu oraingo, baino beiratzen badugu Frantzia erestatura eta hortik aurrera edo Italia muturrean, ba ikusten dugu politika populistak birala, e, politika plazo, nahi badezue, epe motzerako politikak dira, ez dira estatu politikak, ez dira eraldak eta biatzen duten politikak, eta, e, bueno, zer errezago, errefusiatuei edo migrantei errua bota etxean daukagunaz, ez? Eta pixka bat, e, beste kausa batzuen artean, hori da bertatzen ariana, eta horren erakusle muturreko, nahi badezue, e, italian dugu. Italian gertatzen ari da egunotan. Ba, ba, migrariak ba, merraria ez dituzte hartu nahi, eh, hijito en registro vas egiten hasiko dira. Zanik neurri eta lege eh, arrazoiestak era bat, baina hori, e, oso eksplizituak, baina neurri horiek agian maila txikiagoan, baina beste Europako beste herrialde batzuetan ere aplikatzen ari diranak, ez? Uh -huh. Eta, bueno, aldeortzatik, eh, aldaketat hori berda, eta desde lago, egzizitu behar dieguna Europar batasunari, batez ere hori ez, izarte zibilbezela, eta eh, migrazio politika horiek, izan daitezela, benetako migrazio politika positiboak, eta ez, kontrol politikak, eta hori bila orain eh, politika horiek, kontrol politikak, eta gainera, ez koordinatuak, Europar batasunak bak, e, barruan bakoitza egiten du komenitzaiona izaiona, bakoitzak hartzen ditu beren neurriak, eta hori ere izugarrizko krisia da e, politika horietan, eta balioetatik datorre, ze balio diran horren atzean daudenak, kalde batetik hori ez dago bat ere koesionatua, e, alde hortzatik Europar eztu ez du bere lan abetetzen, eta eztu balio, eta, eta hori ikusten da pixka bat. Eta, eta hori, daukaguna momentu honetan. Aquarius eh, itxasontziaren adibidea, hori eh, da, dena den hori eipatu da azken haste eh, honetan, Italiako gobernua aldatu eta portuak dira. Azkenean, Balentzia arte torri behar izando itxasontziak, aben, nola ikusi duzu azkenean gertakari hori bere osotasunean eta bereziki ziki ba, minutuz-minutu bizi alizan den momentua ere izan delako ez? Bai, egia esan, desaten dituen oso baikor, alde batetik, bueno, e, Espainiako Estatuak eta gobernu berriak eginduena da, Claro daukagun kontekstu horretan, komentatzen ditu un horretan, abartu dut neurria oso positiboa da. Baina, klaro, hori da, e, ondoko guztiek arte ditu zen, neurri e, nefastoen gatik, ezkorren gatik, nahi batetu ez, baina oso, oso ondo hartu dugu, txalotzekoa da, e, ikusiko dugu orain, jarraitzen duen bide hortatik adibidez e, Espainia arrestatuak. E, os ondo dago, zeurun eta bederatzi persona hartzea, baina ez dezagun pentsa hori dala izugarrizko zifra bat, e, bueno, medio askotan agertzen arian bezala, ez? ematen du hartu ditugula milaka persona, eta ez da, ala, zeurun persona ez da ezer, e, gogoratu dezagun, bimila ama bostean, Europar bat Pupo e, horiek eh, akordatzen bazerate, Europara irizen ziren, errefusiatuak herri bakoitzak hartuko zituen pupoak jarri zituen, pupo al, bestalde batetik irrigarriak, eta Espainiak esantzuen amazetzi mila persona hartuko zituela, ez ditu hartu. Ordon, zeireun persona hartzea osondo dago, eta gainean ikuste e, bere bete beharra zela, zazkenean zan krisi humanitario bat, Gertatzen arizena, eta ezin dena da ulertu, nola beste herri laguntza ukatu dien. Eta berriro gogoratu nahi det, laguntza hori dagoela politika migratorioen gainetik. Eta hori da ukatu dietena Italiak eta beste herri aldeek, eta hori da obligazio bat hori ere, arauetan dago, nazioarteko legeetan dago, persona bat iltsoria malin dago itxasoan, zuk errezkatatu egin behar duzu dutzu. Mm. Hor, kontestu horretan gaude. Mm. Bueno, ba, es, ba, Espainiako estatuak osonde gindu, txalotzen dugu, ikusiko dugu, nola jarraitzen duen. hala ere gogoratu, egunero, egunero, egunero, iristen dirala, egoaldeko mugatik, zeuta eta melillatik, Afrikatik datotzen lagunak eta etzaile e, horrelako laguntzarik ematen hori ere kontutan hartu behar dugu. Eta jarraitzen dute iristen, eta Espainiako gobernuak egiten duena askotan, da, iritsi bezain pronto berriro Marruekosera bidali. O que ikusten duzu, ez da dena txarra, ez da dena ona, kontekstu batean begiratu berda, baina bueno, printzipio zakoa egin dena oso ondo dago, oso ondo egiten zaigu. Bai, menan ezina ez antzi azkenean e, egunero gertatzen dena ere eta Espainiak ere e, bere politikan sartu duena, ez? Hori da. Mm. Eta Franzia Bye. ere beraz tarteko akuarius hortan, uh, eh, bat eskapatu dena ere uh, erabaki hoietan. Hortan uh, edabideak haipatzenan litugu, azkenan zen ta hor ere gertatu dena akuariusek hartu duela olako mm, e, fama bat e, edabideen bitartez, atera da ba, jende dea asida piskatu behar zela zerbait egin eta horregatik ere Espainiak erabaki hori hartu du eta txaloen artean ere hartua izan dena edabideetan. Bai, erabidek daukaten potentzialitatea hori da, ez? Oso hondia e, gauza honak egiteko eta gauza ondorio txarrak ere eragiteko eh badute, ez? Kasu honetan, bueno, e, izan, izan daiteke, bai, erabitten atera izana, bai, nola baitere behartzea, adibidez, e, gobernu, e, estatuko gobernuari, ba ba ez? E, beste irakurketa bat ere egin daiteke, osondo etorri zaiola, eh, medioetan ere, irudik, osona ere emateko. Baina, bueno, pensadezagun ez dela ola, nik personalki pentsatzen dut, bueno, eh, gobernu guztiei ematen zaizkien konfidantzazko eun eh, horiek eman bat zaizkila hauei ere. Eta alde hortatik, bai, desa luego, bai, eh, dudari gabe, medioetara bueltatuz, eh, medioek, bai, badaukazuek, uarrizko hor e, tartea gauza baikorrak erabiteko, gauza positiboak eta eraldak eta bultzatzeko eta bueno, hor zuen zuen, ba, zuen ekarria egiteko edo gauza e, berean e, mantentzeko eta adibidez, ba, ba immigrazioaren kontuarekin, errefuxatuen kontuarekin, ba eskotan, e, irudi eta diskurso E, izugarri horiek zabaltzeko, ez ba inbasio eta zitseginez, edo salto eta, edo krimen eta, eta horrelako kontu eta, siz, eh nolabait eraiki eta migrarien irudi oso-oso ezkorra. Eta hori ere medio eta medioek badukate eh hor ardura. Baina esate dituz, De, denetik dago, ez da dena beltza edo eta hori kontutan hartu beharra eta nik beti, bueno, pentsatzen dut eh potentzial horik potentzial positiu hori landu behar degula eta medioak eta kasetariak ere animatu e, bide horretan lan egitea. Baur ekin dugu anaize agire, seo esera gasekeriako langilea gurekin mire eskerra? Zuei eta aurren arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, uskal irratietan.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 Ikusten. Gure bazterak, naturari eskaini hemenaldi bat. Iso! Iso! Iso! Oste gunean, iso kizunean... Bye, Haukten goazkentxaiua talde gazte batzi utziko dugu, togaitz! Tez metal talde berriak bere sohkutzaren ditzuriak kondatuko digu, gifindak zoen artean, hostegunean, arratseko bederatzitan, iso eman kizunean, hitz eta putz hortan mukatzen da bi jarkoa ere bi jarko izango da eta bi azkena izango da, azken putza dugu. eta gurekin izango da fred behuet biztandena eta bizio talderen diskoa orkestea erabakidu azken kronika honentzat eta horreit arazten zuet, gaurko kronika bi jartik entzina puntu eusen, atzokoa jadanik orduzu eira eh, etzufia horrena denda hortan ibili, garen kronika hori eta biharko emankizuna azkena, ebe abixatzen zeituztet emankizun normal bat izango da eh? normala bat izango zer den edo ez, bor, olako zerbait normala behintzat, bai, biharkoa hare izan putz, biharkarte 6ak uskal